Історія Сергія, у якого є лише одне щастя – напитися так, щоб не пам'ятати своє ім'я. А все через що? Через жінку, яка його ненавидить? Чи через життя, яке пішло ж Кереберць? А може, через друга, якого він не врятував? Що ж насправді коїться в селі, де один за одним зникають люди? Та чи пов'язані вони між собою? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку «Народжину в Україні». Полум'я Автор Діана Козловська Розплющуючи очі, я бачу, як ненажерливе полум'я поглинає все довкола. Настільки швидко та безжально, що вперше за життя я відчуваю несамовитий страх. Я намагаюся кричати, але натомість з горла виривається лише відчайдушний, зрадницький зрадницьких хрип. Легені горять від їдкого диму, який я жадібно хапаю ротом, у спробах дихати, я не можу поворушитися. Моє тіло мені чуже. Язик, здається, запав в горлянку, заважаючи і без того важкому диханню. Наче в на сковорідці. Я брикаюся, речу, стогну, впиваюся пальцями у постіль, але не можу навіть голову підняти. Вперше за стільки років я відчуваю, як очі переповнюють сльози. І ось на грудях з'являється воно щось чорне, моторошне та зле, воно з усіх сил старається вдавити грудну клітину мені в хребет, несамовито регочучи, немов скажене, лунає страшенний тріскіт кісток, затьмарюючи розум, а я лише давлюся язиком, відкривши рота і хриплю, відчуваючи, як життя. Повільно покидає це нікчемне тіло. «Як ти мене дістав?» – лютує моя жінка, виливаючи на мене відро з холодною водою із колодязя. «Та щоб ти здох, тварюко, ти така! Знов п'янючий повернувся на світанку! Та хай тебе деруть чорти!» «Так, це був сон?» Я важко дихаю, торкаючись рукою місця, де сиділа та чортівня. Все наче ціле, кістки не зламані. Невже наснилося? Я не зважаю на зміюку, яка вже бризкає отрутою із своєї і кластої пащі. Як тільки я міг одружитися з таким стервом? Щодня нова істерика, щодня бруд з язика, яким вона охоче поливає мене з голови до п'ят. Проте сама б'є байдики, Цілими днями тільки й вештається по селу. Свого довгого носа у чужі справи пхне. Невже та мила, струнка ринка могла перетворитися на цю товсту, вічно невдоволену бабу? Дивлюся в її зелені очі, та не бачу я тієї дівчини, хоч ж вбити, але не бачу. Волога від холодної води сорочка неприємно липне до тіла, але найнеприємніше прокидатися від кошмару і бачити це потворде обличчя. «Ти закрийся вже ти!» – гарчу я, та як горохам об стіну. Вона ще дужче заводиться, махає товстими руками. Красна, спітніла, не гірша за свиню. І що вона від мене хоче? Не пити? Та як не пити, коли живеш з такою бабою?» Що є у житті такого, заради чого я б не пив? Яка така радість прокидатися через цю навіжену химеру? Оре, з самого ранку! Я б краще з цією потворою, що кістки мені трощила, залишився. Вона хоч мовчала. А ця кобила на всю хату галас підіймає. Наче навмисно прагне, аби Тетянка все почула. Вже і так батька цурається, боїться, наче я якийсь злодій. А мати в неї золота, ось тільки я бачу замість золота одне лайно. Та як тільки ти можеш, га? Приперся весь брудний і смердючий. Ти хоч розумієш, який приклад Тетянці подаєш? Якого вона чоловіка собі шукатиме? свиню пяну? Ти цього хочеш? «Якщо стане схоже на матір, то краще хай живе сама!» Кричу я, відчуваючи, як від напруги болить горло. Надто голосно вийшло, трясся. Тетянка, як завжди, під дверима сидить. Знов губу дутиме. Та як все пояснити дитині? Дурна вона ще, мала. Не розуміє, в якому пеклі живе її батько. «Хой, люденькі! Хапається текляти стерво за серце. «Та що ж ти, падлюко, говориш таке? Я всю себе віддаю без залишку. Таку паскуду терпіти. Які ж нерви треба мати, га? Вона хапає мене за комір сорочки і тягне до своєї розпухлої морди. «Кричіть, верещіть на мене. Слиною плюється. Дістав я її. Та я терпіти цю бабу не можу, і дітись нікуди. Мені бридко від її дотику, бридко від тих проклятих очей, які вже геть червоні від сказу. Я хапаю її товсті пальці і стискаю так сильно, щоб вона відчула. Я ненавиджу її. Вона оре від болю, а я всміхаюся від радості. Штовхаю її як на мога далі від себе. А вона й рада впасти на підлогу, як дебела свиноматка. Вершіть, реве, кличе на допомогу. «Ой, людоньки, вбивають!» – хрюкає це порося. «Кому ти потрібна?» – гарчу я, минаючи її тіло, що розтеклося по підлозі. «Мені бридко знаходитися з тобою в хаті. Я пішов». «Куди зібрався?» Оре, баба, яка за мить підлигує з підлоги та чіпляється мені у спину кігтями. Кістьми ляжу, не пущу. Та що б тебе? Рука сама замахується, аби вдарити цю огидну пику, та щось всередині зупиняє мене. Вона скавчить, плаче, а я дивлюся на неї та не можу зрозуміти, чому я взагалі повівся на таку істоту, Язик не повертається назвати її жінкою, навіть у думках. Жив би собі, та й горя не знав. Тепер цей клятий тягар душить мене, затягує петлю на шиї. «Мамо!» – кричить Тетянка, виглядуючи з-за кутка. Ці перелякані, зелені очі, прямісінько, як у матері її недолугої. Нічого не взяла від мене. «Стоїть!» – трясеться і проклинає батька всім серцем. «Для чого взагалі я повертаюся в цю хату?» «Ось що ти накоїв, Сергію! Подивись, подивись на свою дитину!» – хрипить свинюка. «Я бачу!» – зривається із вуст. «З самого початку! Не варто було взагалі дивитися на тебе! Я мах би бігти світ за очі того дня!» Реве Ірина Миколаївна, хапається за груди оре, наче хтось її ножом ріже. Скажена баба дісталася мені. А я ще той дурень, якщо продовжую терпіти все це кожен день. Дітися мені нікуди, з хати вижене, все забере і того мало буде. Я важко зітхаю, фиркаючи на її плач, та йду якомога швидше з цієї хати. Мала хапає мене за рукав, тягне на себе, копіюючи матір, верешіть. Як я втомився від цього пекла? Я видираю сорочку з її рук та відчиняю двері, а вона за мною. Б'є мене кулаками у спину, кричить на батька, кляне, на чому світ стоїть. Маленьке бісеня, вся в матір. Тетяно, грізно кажу я дочці, схаменись. «То ти мене вдариш!» Оре вона на все подвір'я. Яблуня від яблуні, і дочка туди. Коли моє життя перетворилося на ці тортури? Коли я помилився, збився зі шляху? Дитина плаче, а я мовчу, дивлюся на її червоне личко. Чужий я в цій родині, чужий у власному житті. Я вже й забув? коли востаннє відчував себе коханим. Радість, щастя. Що взагалі це за слова? Вони кажуть, не пий. А як ще забути про все це? Я можу бути радий лише тоді, коли ім'я свого згадати вже не сила. Вертеся в хату, Тетяна. Гарчує, відчиняючи хвіртку. Та йду собі, незважаючи на рев, яким мене проводжає власна дитина. Скоріш, треба випити і забути про все, як про той кошмар, в якому я хоча б відчував себе живою людиною. Я йду салом та лаю себе у думках. Якого біса я у свої сорок років терплю ту кляту бабу. Вона у тридцять п'ять вже виглядає, як стара, потворна відьма. Ще й дощ заходиться, дме холодний вітер що аж до кісток пробирає холод. Навіть переодягтись не встиг. Зненадька, чуючи її серегіт, хтось сміється настільки моторошно, що мороз іде по шкірі. Обертаюся навколо ні душі. Та що ж це в біса відбувається? Здається, хтось спостерігає за мною, адже я відчуваю, як волоси стають дибки на руках, а по спині Біжить холодний під. Та все ж таки, можливо, це через дощ? Шпарки краплини вже б'ють по обличчю, заповзають під сорочку. Так кмітливо, що шкіра стала гусічою. «А що б його?» Махаю рукою, переходячи на біг. «Та варто мені зробити кілька кроків, як щось хапає мою ногу і тримає так цупко, що я із вереском падаю, писком у калюжу. Дивлюся на землю. Немає гід нікого. Сама бахнюка. Навіть камінця ніде не видно. І що це в біса мене схопило? Роздивляюсь ближче ногу. Та бачу червоні сліди від руки. Наче щось дебело тримало мене. І де воно поділось? Знов чийсь регіт доводить мене до тремтіння. Мужику свої літа дрижить, Наче молода дівка. «Гей!» Волаю я щодуху. «Хто це? Виходь!» «Сергію?» Хрипить стара бабарая, Яка з'явилася невідомо звідки. «Чого валяєшся на сурій землі?» «Це ви були?» Питаю я, А голос зривається від страху. «Де я була?» перепитує бабця, озираючись. «Давай, допоможу підвестися!» Вона простягає свою руку, спираючись на палицю. Кисляві пальці з огидними нігтями тягнуться до мене, а я дивлюсь на них, не розуміючи, що відбувається. Рука баби тремтить від старості та зусиль, які вона докладає, аби допомогти здоровому чолов'язі, який сидить під дощем на землі. Ще й цей чудернацький дощовик. Де вона взагалі відкопала його? Та я й сам можу, кажу я, худко встаючи на ноги. Весь одяг геть брудний та вологий, а дощ стає дедалі сильнішим. Бабця прибирає руку і дивиться на мене так, наче на привида. Мені моторошно від її погляду, її проникливих, напівсліпих очей, але я намагаюся приховати страх. Я знаю цю стару майже все своє життя. Ми товаришували з її сином, коли він ще був живий. Шкода мені її. Залишилася сама на цьому світі. Ніхто не піклується, усі вважають божевільною, а серце розривається від горя. Володимир був файним парубком, коханим сином, чудовим другом. І щось затягнуло його у петлю. Мати знайшла його першою. А день був звичайний. Ми сиділи біля річки і балакали про все на світі. Тоді Іринка була першою красунею на селі. І я всі в вуха йому проджижджав про неї. А він собі слухав та усміхався.